Äh. En liten överraskning till dig: och det är att du ska få spela vår intromelodi. Och du får inte förbereda dig någonting utan den kommer här! Äh. Äh. Äh. Ja men hej och välkomna till Beard Shoup Records och idag är det med Henke Lundberg på gitarr. Oh, det där var svettigt. Ja, men bra improviserat. Då fick vi en liten ny intromelodi där. Yeah. Jag heter Thomas Medelheimelin och det här är Beard Shoup Records. Ja men det har jag redan sagt. Hörru Henke, mm. vad kul att du är här. Det är skitkul vad här. Det här är alltså gitarravsnittet. Mm. Ska vi berätta för lyssnarna lite mer om vem du är kanske? Eh, ska jag berätta själv? Ja, men det kan du väl göra. <laughs> jag lyssnar ju ganska mycket på er podcast. Du, du brukar ju berätta vem Anton är. Ja, lite nu och då. Men jag kan berätta om mig själv. Ja. Eh, Henke Lundberg. ja, eh, oh, det är väl det då. Du är gitarrist. Ja, oh, det är väl det. Du spelar i mitt band. Ja, oh, det är väl det. Jag oh, men... berätta ändå. <laughs> <laughs> ja, vad fan, vi har känt i, oj sen vi var 18-20 någonstans Ungefär lika länge som jag och Anton har känt varandra Ja men typ 10-12 10, 10 12 år någonstans ja. och vi har väl spelat med varandra nästan så länge också Precis, och förra veckan då var det ju Jonas Jönsson, varan trummis som ja. vi snackade med Och han har känt ännu längre faktiskt Då var det ju så här att vi hade en topp tre där mm. Och i och med att han är trummis och du är gitarrist så vi gör samma sak här också Topp tre gitarrister. Ja, vi bara kastar oss rakt in i topplistan. Ja. Vad är dina favoriter i gitarristväg? Oj, oj, oj. Om jag får blanda lite igen. Om jag tar lite så här, sådana som jag fortfarande lyssnar på och uppskattar. Liksom. Eh... Ja, det här behöver inte vara liksom rent objektivt de bästa i hela världen, gitarrister. Utan det är de du tycker bäst om just nu bara. Eh, ja. På tredje plats. Eh, tredje plats måste jag nog säga... Dimebag Ah Dimebag Daryl Exakt, gitarist i Pantera då När började du lyssna på Pantera? Eh, det var nog i högstadiet någonstans typ ah. 7-8 Grejen var att jag först lyssnade på eh, jag är uppväxt med en farsa som lirar jazz och så, mm. så att då var jag lite influerad av det alltså i tio liksom så att Tower of Power, Chicago, Earth, Wind and Fire Ja, ah, äh, det är ju 70-talsband där. Ja, blås och funkigt och grejer. Ja. E och sen lyssnade jag på Michael Jackson ganska mycket. E sen efter det då blev det tvärtkast åt, åt hiphop-hållet istället. Jaha. E jag vet inte vad det var om sån här grupptryck. Ja. Men sen efter det, men, eller då träffade jag en, en snubbe som bodde i samma område där jag växte upp då. Mm. Som hade en SG, en gitarr. Mm. Och satt och lirade på den och det var ju liksom, alltså... Ah. Hur coolt är inte det här? Det är det ju... bästa gitarren? Det kan vara en annan topplista senare. Ja, Vilka precis. som är de bästa gitarren? Ja, det, den blir ännu längre. Eh, vart var vi? Jo, men Dimebag. Ja, men, ja. Det, det var liksom någonstans startskottet. Det var, men, Pantera, Metallica, Maiden. Mm. Eh, de där hårdrocksbanden. Ja, men precis. Classic. Liksom. Men du, kan du härma Dimebag? Oj. Ska vi göra det nu också? Om du skulle imitera ett typiskt Dimebag-solo. Eh, ja, vi får prova. Vi måste hitta ett liknande ljud också. Mm. Nu har jag bara gissat här. Jag har tagit en plugin som heter Dimebag helt enkelt. Du kan ju testa och spela. Ah. Ah, ja, behöver lite med gain tror jag. Som vi kan kunna skojla med. Jag ska bara göra något sådant där kort. Ja. Då undrar jag. Vad är det på plats två? Nummer två då får vara eh, Nuno Bettencourt från eh, Extreme då. Oh, Extreme. Det är ju riktig gitarrhjälte alltså. Ja, precis. Det är jättejobbigt att man ska härma honom också. <laughs> ja, men shit. Oh, det var ju en grej som jag minns att jag lyssnade på när jag var yngre. Extreme ja. och så gör han att himla så här humlans flyktaktigt intro till. Ja, e just det. Eh, vad nu den låten heter. Ja. Ja, det låter ja. som... Ja, han är ju... Han är... Väldigt snabbt. Han är sjukt bra. Ja, då vill jag att du imiterar Nuno. Uh, från extreme. Uh, uh, uh, uh. Något sånt. Något sånt. Alltså, har han någon tapping? Uh... Ja, ah, men den där tapping-grejen, ja ah, det är ju viktigt alltså. Men det är väldigt ljust och väldigt snabbt. Det är liksom hans trademark. Ja, ah, lite squealigt och funkigt. Och... Funky, squealigt och snabbt. Ah. Det är Nuno Bettencourt, heter han det? Ja, ah, precis. Ah. Okej, okay, men då kommer vi till första plats just nu på dina favoritjätarrister. Eh, ja. Jättejätarrister. Eh, Ja, men det får nog bli Mattias Ia ja, från Freak ja, Kitchen. Egentligen. Freak Kitchen. Ja, där, där snackar vi ju knas alltså. Men han, han är... Han är ju så knasigt i gitarrljud också. Ja, precis. Och sen så spelar han ju med Kina-pinnar och konstiga skaler för så det är ja, massa konstigt Där är i Göteborgare va? Ja, precis. Ja. Ut i fingerspetsarna ja, du, Kan du här med hans röst? <laughs> Nej, ja, det vet jag inte Fruten bara gå här. Jag var på en klinik honom, va? Ja. och han Det tog en halvtimme innan han, Nu fastnade i vår Det tog ja. en halvtimme innan, innan han ens tog upp Gitarren, ja. han var på väg Tusen gånger, förresten Jag kommer ihåg det här Och så bara babblar på liksom Ja, oh, just det. Är det inte han som spelar med en tjurpenis någon gång? Jo, Sweden Rock 2005. <laughs> han har ju en låt som heter Chopstick Boogie. Då. Uh. Uh, och då spelar han med sådana här ät-kina-pinnar. Uh. Det kan vi härma sen. Det får liksom bli hans... Ja, men han trader. tar... Hans Spelade väl med torkat kött Ja, också. precis. Då, då använde han den då istället för de här ätpinnarna. Ja, Och så slog han dem mot strängarna. Det blev kladdigt som fan. Och så kastade han ut den där i publiken sen. Så det ja, men sådana konstiga grejer har han för sig. Ja. Kan du härma Ia Eklund? Eh, ja. Vi, jag får byta måste ja. det. Ja, okej. Okay. Brukar han inte ha Octaver i Aiecklund? Nej, alltså han... Det är lite kort med honom. De flesta kör ju liksom pedalbord och effekter och grejer. Uh -huh. Han kör ju bara sin Cap Harrison rätt in i sin lane då. Okay. Utan pedaler och chefs. Men jag tycker det låter som att han brukar ha Octaver. Nej. nej. Det är bara wow. det att han har sånt jävla rikt ljud så det blir... Ja, han kör ju åtta strängat nu. Ah okej, okay. han har många strängar på sin lyra det är ja, Istället för pedaler kör han fler strängar liksom. Så det, det är coolt Har du någonting att slå med? Du har inte en torkad tjurpenis här Men du kanske kan använda Antons eh, pastaslev <laughs> Ja, ja Den studsade inte så bra Nej men det var ju svinkoolt ändå Ja, det Henke gör nu alltså Att han slår en pastaslev mot gitarren Och får det här studsande lätet Och då låter det väl lite som Mia Jäklund i alla fall eh, Pastaslevs buggy. Ja, tycker jag att det, det, det var bra gjort Han har jag något annat hyss för Så han brukar använda en ring typ på fingret Bara för att kunna göra Ja, eh... ah, som såna där ljusa grejer Typ <laughs> Ja Ja, men jag är nöjd sådär. Det var väl bra jobbat ändå. Ja, det var sjukt svettigt alltså. Hörru, om vi skulle gå in på min topp tre. Mm. På tredje plats, Brian May från Queen. Mm. Kan du härma honom? Nej. Eller ska, vi, ska jag göra det? Ja! Jag testa? Har du inte mynt? Han spelar ju alltid med... Spelar han med mynt? han ja, har ju en penny. Liksom, jag är ju bara sist. jag spelar bara med fingrarna. Men... Ja. Eh... Det gick ju bra ända till slutet. Det var, det var fett likt alltså. Men gitarrljudet är väl ganska bra. Han har väl också någon slags octaver eller någonting. Du tror att alla har octavers det. Ja men det låter sinla rikt ljudet liksom. Mm. Han har ju byggt sin gitarr själv också. Red Special heter hans gitarr. Yeah. Eh, Brian May. Tredje plats. Vad fan. Skulle inte ha honom i toppen. Ah, ja, det får bli så nu. På andra plats. Då tar vi Tom Morello ifrån Rage Against the Machine. Åh, oh, vad synd är med mitt pedalbord nu då då. Han oh. har haft en whammy. <laughs> ja, han har ju väldigt mycket whammy-grejer för sig. Och väldigt mycket oljud. Det här blir inte alls lätt. Eh, Basist ska försöka härma hur jag tycker att Tom Morello låter då. <laughs> <laughs> ja, men det var, det var... Du fångade hans själ ja, Gud vad lik du var Det är ju ungefär det där i alla fall Att det mm. är väldigt snabbt, väldigt ljust Och att han håller på leker liksom med, mm. Det tycker jag är väldigt bra Okej, okay, första plats Matthew Bellamy från Muse mm -hmm. Jag tycker bara om att han har så jävla mycket effekter och grejer Och det är också väldigt annorlunda gitarrspel liksom Ja Det där var ju, det där var fan bra. Ja, men jag har lyssnat mest på Muse tror jag, mm. så han kände jag till bäst. Ja, men det där, det där, det där, den ja. nailar du Tomas. Ja, om vi följer liksom det här schemat så brukar det ju vara dags för en skämskuddelåt nu. Tror du att vi har en skämskuddelåt den här gången? minst att vi åkte bil en gång du och jag och vi hade lite tråkigt, vi satt i baksätet, någon annan körde, och det kanske Salle var andra gitarrist, ja ah, hur som helst, vi lekte med din mobil, du hade garageband eller någonting på den mm, just, just det ja. Ja, mm -hmm. Och eh, det var ju väldigt svårt att hitta på någonting bra så det blir bättre och bättre ju fler öl vi drakter i baksätet ja, Det måste jag säga. Vi kanske inte har lyssnat på den sen vi hade druckit de där ölen Men när jag kommer in och skriker där också Så tror jag att det är ungefär att Jag visste inte att jag spelade in eller någonting Jag tänkte egentligen sjunga och så fick jag öl i halsen Och så blev det så där konstigt De bästa låtar kommer ju till liksom av misstag Ja så att, eh... Fan döpte vi den till Secreto fick den leta till slut <laughs> Här kommer den i alla fall Det här är fan bra. Åh, alltså. det där är ju en, ny, en ny bump, alltså i det... er podcast. Ja, jag tror det. Man ska inte förvåna mig om den här hamnar på. Topplistan på p Det skulle förvåna mig <laughs> Väldigt mycket Okej, okay. ja, men vi går raskt vidare Vi behöver mm. inte stanna kvar så länge vid de här skämskuddelåterna Utan vi Nej. kör snabbt förbi Henke, det är ju väldigt trevligt att ha dig här Men jag saknar ändå Anton lite grann också Kanske vi ska ringa upp honom Ja, ja. Det kan vi Han är ju i staterna och håller låda Jag, jag vet faktiskt inte vad han gör jag tror att han har varit och hajkat kring den här Yoshimite. Nej, Yoshimite. Vad heter Yosemite. Yosemite. Yosemite eh, nationalparken i Kalifornien. Nej men hej Anton. Nej men hej. Du är inne ja, i podden jag... nu. Nej podden nu. Ja, det är du. Vad spännande. Det här är ett transatlantiskt eh, samtal. Hur har du det? Vart är du någonstans? Ja, jag är på en liten pub här i San Diego och, och för att få wifi så måste du dricka öl. Så jag sitter och dricker öl här klockan. Ja, klockan är 11 här dygnet så det är inte så farligt. Den är elva på morgon? Eh, på morgon, ja. Ja, det låter lite trött. Jag är lite trött. Jag var ja. ute på, på sin där bar igår. Oj, nu börjar språka lite där. Ah. Va, vad säger du, Thomas? Hur är USA, Anton? Ja, men det är fantastiskt kul. Det är mycket öl, mycket ställen, mycket, mycket roligt folk. Ja, varmt och, och skönt. Och jag har ju bara varit i Kalifornien än så länge. Det låter som att du sitter i en helikopter. Gör du det? Ja, ja de har ju såna där sköna jävla vad heter det, där takfläktar här som är liksom västern. Jag är faktiskt på ställe som heter Old Town. Anton, topp tre USA! Topp tre, plats tre att Det är, det är jätteskönt. Ja, ja det... det är så jävla varmt här. Ja, just det. Eh, plats två. Folket. Det är livet. Vilka är det du hänger med? Ja, men allt jag ser hänger med. Det är <laughs> otroligt. Jaha, där försvann han. Han lät så fort han pratade, men, inte. men när han var tyst, då lät det lät ingenting. Nej, mycket konstigt. Det lät som att han var på en helikopter. Jaha. Nu låter Vad det inte Ja, du, kan vi ta det där igen? För vi hörde dig så jävla dåligt. Nummer ett. Öl. Yeah. Ja. De har ju fantastiska... Så här, Ipa och öltrenden hemma i Sverige är ju... Det är en liten fluga om man jämför med här. Alltså det är så jävla... Jag var på typ sju ölfestivaler. Jag var på sån här ölfestival. De hade typ 250 tält. 250 olika bryggerier. Det var den bästa. Den var ju Sacramento, en lite större variant. Där drack jag suröl och fulöl och ipa och Ace ipa och allt möjligt. Jag drack en öl som var på 22 procent. Ja. Smakar kanelbulle. Men det verkar inte gå på någon nöd på dig där. Men du kommer väl tillbaka? Jag, ska, jag, tänkte, jag tänkte i Las Vegas tänkte jag spela och betta lite grann så att jag tjänar. Så att den här resan blir gratis där. Jag kommer ju ha att få en sån där American accent nu när jag kommer hem. Ja, precis. Du har varit där i en månad och kommer tillbaka. Har det så bra. Vi ska göra lite musik här har vi tänkt. Ja, men rocka fett. Gitarrbaserat. Också. Ja, jag ska, jag ska gå till en ny bar. Det är typ det man gör här. Dricker öl. Han tar helikoptern till nästa bar. Som den actionhjälte ja, ja. han är. Min lilla helikopter här. Ja, uh. den, är ju, den är jävligt irriterande nu när jag tänker efter det. så kram. Ja. Hej då. Hej då. Men var häftigt att han hade en helikopter som han åkte mellan barerna liksom. Men var konstigt att, att det låter så där. Vi släpper det där, vi går vidare. Alltså, jag har faktiskt en idé. Ja? för det mesta lyssnar jag på ja, men, gitarrorienterad musik, framförallt i rocksvängen, men mm. jag har ju lite så här guilty pleasure för eh, en del pop popmusik då. Mm. Typ här Veronica Maggio, lite Håkan Hellström ibland. Ja, ah, svensk eh, pop dessutom. Ja, lite sånt. Men sen så Maroon 5. Maroon 5. Ja, där. Mm. Där, där har jag en stor guilty pleasure alltså. Mm -hmm. eh, men det är också lite, det är ändå lite funkigt så. Det kanske flirtar lite så med min Uppväxt. Vilka är det, är det de som gör det här? This love ah. has taken its toll ah. on me. Exakt. Ja, Och så den. har det liksom funk-komp. Fast han sjunger här uppe i ah. en falsett. Exakt. Något sånt by. hade ju varit eh, jävligt lustigt att försöka se på. Du som är lite såhär, duktig på syntljud och grejer också för de har ju lite syntmatter och synt och grejer och jag är ju helt värdelös på, på synt alltså. Ja men okej okay. det blir en Maroon 5 den här gången ja, jag kanske. tänkte det men lite så här gitarrorienterad bakgrund liksom att Funkigt komp och så lägger man ett så här pop-slingor uppe på. Vi siktar på Maroon 5 och så får vi se vad det blir. Det kanske blir Daft Punk av alltihopa när vi är färdiga. Eller liksom. Darkwing Duck. Eller Darkwing Duck. <laughs> raids Against the Machine är också funkigt men mot metal-rap-hållet. Liksom. Ja, precis. Så då kanske jag kan få användning för mina Tom Morello-imitationskunskaper. <laughs> yeah. Vi får börja med gitarren och bara gå lös. Tänk funky. Ja, funky pop. Ja, vi gör det. men någonting sånt där och så sjunger man liksom i falsett till. Det är där det intrott, och sen så kommer det ligga några ackord mot. Ja, Back in Black! Hej, är det får Morella också. Inte ACDC, men det var ju det var inte ens likt. Det var ju ungefär de ACDC-säckorden, men. Nu ska behöva dra på någon loop då kanske. Ja, lite trummor. Ja. Vi tar någon som låter lite Motown. Ah. Ja. ja. Är det bra? Ja, det. det. Ah yeah. oh, la la. Ja, men det här är jag inte dugg orolig för. Vi kommer ju att få till en låt. Du skriva en text också. Uh, Henke. Uh, texten uh. måste ju handla om löv. Uh. Alla morgonfajs texter handlar ju om löv. Ja, uh, för att det är höst tänkte du, att det ska handla om löv. Ja. Uh. <laughs> Lövhögar som man kan hoppa i. Och <laughs> Kärlek och sex och ligga och mysigt. Uh. Som man har på hösten. Fast uh, lite rumsrenare, poppigare... Ja, det, ska vara... det ska ju gå liksom. Skrivningen är ja. katten runt het gröt. Precis. En het katt runt, runt. het gröt. <laughs> vi måste ha kaffe. Ja, jag, jag tar, fixar lite kaffe ja. Och en text. Ja, men vi försöker vi klara det här på en fikarast liksom så att det är bara att köra. Jag trycker på räck. Aha. Gjort med det. Det blir väl bra. Mm. Och, och så ska vi sjunga med Maroon 5-stämma. Uh -huh. Någonting som handlar om kärlek. Ah oh yeah, I like the way you are. <laughs> Hitta på en refräng då. Ja. Uh -huh. slutar på ett E, och då blir det hardrock. Okej, okay. men kan du liksom funka till det där och göra det till ett E9 eller någonting? Nej! Att man byter ju tonart för att se. och så tror man att den ska sluta på E, men det blir ja, Ska vi hitta på en liten brygga också då? Ja, men det där är ju rätt nice. Alltså, det var en rolig kontrast att trummorna bara dundrar på men mm. gitarren var fortfarande lugn liksom. Ja. Mm. Oh, hej på er alla. jag som är Lennart. jag, jag är nya Stein här då på Bird, soap record då tänkte jag hålla en svampkurs emellan åt här Nej, det inte komma. Och... Vad gör? du? Va? Jag spelar gitarr. Ja, oh, just det. Jo, den spela, ju in. Ja, den spelade vi. Men vilket shreddigt, häftigt solo alltså. Jag känner att jag shreddar över min förmåga. Ja, nej, men det där var väl bra. Nej. Ja, men ta början åtminstone. Alltså. Ja, Fy fan. Jag jag har alltså, bort. Okej. Okay. Vart bort, bort. Men... Eh... Du kan sitta här till tre i natt. Ja. För att när det kommer ett sånt här, då är jag som ett ass. Men du ska ha ett litet shreddigare solo, ja, hade du tänkt. Ja, kanske jag oj, oj, har ju varit Lennart här igen och, och han är ju Henrik, han gick ut och drack kaffe eller något sånt annat. Jag passar på att spela en gitarrsola för han gick inte till någon annan. Det blev så här. Och resten får ni höra sen. Jag måste skydda mig, nu kommer tillbaka, hej hej hej hej! Vad konstig röst du har. Du, det där solet jag hörde, ja. det lät ju lite som en gitarrist som vi inte har nämnt i vår topplista. Nämligen John Frosicante, eller hur det nu uttalas. Han är i Red Hot Chili Peppers. Tycker du? Jag tyckte det lät lite som hans sol. Ja, lite, ton, lite, lite tongångarna, men det är ju väldigt mycket shredigare kanske. Ja, men du, jag har en text här. Yes! Jag har skrivit en text som är ganska ganska enkel. Jag kollar igenom Maroon 5 texter- och det är inte rocket science. Det är mycket mycket love och mycket enkla rim. Men då har jag skrivit så här. Refrängen är- Never felt a love like your love. And this feeling fits like a glove. No, I never felt a love quite like yours. Be my strength and I be your horse. Nej! Force måste det vara. <laughs> och så verserna. De är inte så mycket- jag tried to have it all but I never did. I tried to get the things that I never had. Now that I got your love I don't need much more. I have this lovely love and I'm gonna score. Yes. Vi får Ja. Och sen är det någon bridge. Det vet jag inte vad det är för melodi. Men jag skriver... One and one is two. Nothing more. But two is so much better. Och så måste jag ha någonting som rimmar på more. Al Gore But two is so much better Al Gore Nej det kan inte vara Your, Nej det kan inte vara eller uh, Roar Ah Roar mm. But two is so Lore. much better Now get on the floor <laughs> Ja Det är bra Ja det är bra Det är eh, framförallt sexistiskt Ja är ja Det är, det är kärlek ja. –What's wrong with being sexy? Det, är just... det där det var just det där i början som jag tyckte ja. var lite red och chili peppers. Han brukar börja solen så där att han bara ja. håller väldigt länge. Liksom. samma lite liksom ton-tonspråk någonstans där. –Hur uttalar man John eh, Frusciante? –Frusciante? Jag. Men –Jag vet fan inte. –Nej. –Mycket bra hittarist dock. –From Gred Hot Chili Spreaders. –Nu ska jag gå och hitta. –Jag gör det. Ja, hallå, jag heter Birgit och jag kan också hitta på såna här konstiga röster som Henrik sitter och, och hittar på. Det här är en röst som jag har lärt mig när jag har lyssnat på en annan podcast som heter Idiotska vank. Och ifall man pratar i falsett men försöker prata så lågt som möjligt, då får man en sån här röst. Har du varit och spelat gitarrjävel nu igen? Nej, jag har en har den här. Det får du ju inte göra på egen hand, det har ju doktorn sagt åt dig. <skratt> Gud, det spårar ur lite här. Det här klipper vi bort. Åh, <skratt> oh, jäkla vad ont det gjorde i struphuvudet. Uh, men har vi bestämt melodin? Never felt I love like your love. Mm, du... Någonting sånt. <skratt> no, I never felt I love like your love. <skratt> I will love and I'm gonna score. Ora. <laughs> ja, ah, det är ett bra rim. Viktigt att du viskar här på den här one sticket. To... Det är svårt att viska i fällsättning. Nästan lite one Michael Jackson one one liksom. Nothing, nothing more. more. Nothing. Now get on the floor. Staying alive stay <laughs> ja. alive. Ha, ha, ha, ha. Du, henke jag måste lägga bas också. Ja, just det. Fan. Men det är enkelt gjort. Jag är en erfaren basist. Jag slår bara igång basstärken här och så hänger jag på med basen och så så basar jag lite grann. Syntar också. Ja, syntar också. Det behöver man väl inte fördjupa sig så mycket i. Ni vet väl hur en bas och en synt låter. Så här. Ja, och så låter en synt så här. Det var väl en bra synt. Bästa synten. Ja, då kör vi på den. Är vi nöjda? Jag, jag tror det. Ska vi lyssna på den? Ja. <laughs> Va, vad blev det av det här? Det blev Maroon 5, eller? Ja, med ett solo i mitten där. Ja. så det kanske inte var så Maroon 5 men... Ja, fan alltså, vi säljer den här till dem! Ja, det tycker jag. Jag tror att de vill ha här, ja. Nu kör vi igången. Ja. And this feeling fits like a glove No, I never felt a love like Tyckte att det blev bra ändå alltså? Ja. Oh. Är du trött? Nej. Vi håller på hela kvällen här. Ja. Klockan var åtta någon gång när vi började tror jag. Ja. Och nu är den elva. Ja, jag tyckte att det var skitkul. Det <laughs> kanske inte som han tappade namnet på han i Maroon 5 där men... Ja, ah, Thomas i framtiden får ta och berätta vem ja. det är som sjunger ja, i Maroon 5. Precis. Exakt. Ja, men hej, det är både Thomas och Henke i framtiden. Ja. Och Henke, vad hette nu sångaren i Maroon 5? Adam Levine. Ja, Adam Levine. Okej, okay, tillbaka till studion. Ja, det skulle kunna fortsätta i flera timmar till ju. Ja. ja, men jag tror att vi tar och fortsätter flera timmar någon annan gång. <laughs> för att eh, du borde vara med också någon gång när Anton är med. Ja, då blir det massa knas. Ja, och då har jag förberett ett litet spel eller någonting som vi ska... Ett rock'n'roll-spel som vi ska spela Häftigt Ja, men det får bli någon gång i framtiden ja, Jag känner att jag blir mer och mer Lennart fram att... och Vad är det för någonting? Varför har du hittat på Lennart? Ja, men man behöver ju fly ifrån ibland Ja, ja, det behöver man mm. Mm. Man blir ju trött på att vara sig själv ibland ja. <skratt> <skratt> <skratt> Nu är det syrebrist här är ja. uh, ni som lyssnar uh, Det finns ju en Patreon också Ifall ni vill stötta oss så kan ni göra det med En dollar, två dollar eller fem dollar i månaden den. det är inte så mycket pengar. Men vill ni att vi ska fortsätta göra musik och sådana här avsnitt, ja, då tycker jag att ni ska gå in på patreon.com och i alla fall kolla, det finns extra avsnitt och sånt där också. Hur är du Henrik? Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tusen tack för att jag fick vara här. Va, var det någonting mer du ville säga innan vi avslutar förresten? Uh, jag har lyssnat på Lennart Hej hej! Hey, hey. <laughs> Vi får göra ett extra avsnitt med, <laughs> Lennart. med Lennart och Birgit. Hej och Hej och håll! Hej och håll! Oj, akta! Hej! Hej då! Vad gjorde du? Var det en lampa? Det en lampa han rev ner här. Ah, ja, hej då!